з важкими помертвілими очима. Іваницький, розповідаючи про майстерність художника, запитав, «Ну що ви можете сказати про цю людину, життя якої вже закінчується? «Ось ви, товаришу», – зловтішно глянув на Козюренка. Хотів відплатити незнайомцеві за нахабні погляди, поставити його на місце. На секунду-дві запала мовчанка. Екскурсанти з цікавістю втупилися в Козюренка. А той, не чекаючи такого випаду, трохи розубився. Та певно полковник підсвідомо був готовий до будь-якого запитання. Відповів не клапливо. Я бачив в його очах страх перед смертю. Життя цієї людини було важке і гріховне. І тепер вона не те, що кається і жалкує про вчинене, а боїться відплати. Цей чоловік уже мертвий, бо страх убив у ньому людину. «Суб'єктивне тлумачення, вельми суб'єктивне», – спробував посміхнутися Іваницький. «Але в основному ви правильно зрозуміли художника». Екскурсовод розповідав далі, а полковник думав, що певно він помилився, бо крім байдужості нічого не побачив в очах Іваницького. Козюренко непомітно відстав від групи і зайшов до директора музею. Він попросив пригадати всі обставини, пов'язані з відвіданами американських туристів квартири професора Стаха, пояснивши, що це має важливе значення для розслідування вбивства. «Сподіваюсь», – директор підняв на чоло опуклі окуляри, дивився доброзичливо-сумирним поглядом короткозорої людини, «Ви не підозрюєте в цьому злочині наших мистецтвознавців, бо там я чув було застосовано зброю». «А зброя і мистецтво не сумісні? Ми нікого не підозрюємо», – перебив його полковник Сухо, – «а з'ясовуємо факти, і жодна дрібниця не повинна пройти повз нашу увагу». Директор сунув окуляри, дивився тепер з підопуклих скелець по пташиному пронизливо, пояснив, що серед американців був один досить відомий колекціонер – він, безперечно, не міг не чути про зібрання професора Стаха. І тому його прохання про можливість ознайомлення з цією колекцією не викликало ні в кого заперечення. Навпаки, адміністрація музею поставилася до нього з розумінням, зв'язалася з професором, і той дозволив оглянути своє зібрання ікон. До речі, про все це він директор уже розповідав працівникові міліції, і йому дивно, що полковник знову порушив це питання. «На жаль, доводиться», – сказав Козюренко. І директор зрозумів, що відмагатися даремно. «Запитуйте», – погодився. Зняв окуляри і почав протирати їх сніжно-білою хусточкою. Хто з екскурсоводів супроводив американських туристів у музеї? Омелян Іванович Іваницький, наш науковий працівник. Він добре знає свою справу і вільно володіє англійською. Іваницький, як правило, працює у нас з іноземцями. Саме Іваницький і передав вам прохання американців ознайомитися з колекцією Стаха? Ні. Він був тільки перекладачем. До мене особисто звернувся містер Беррі, колекціонер, про якого я вам казав. І Іваницький домовлявся з професором? Ні. Я дзвонив йому сам. Але супроводжував іноземців Іваницький? Так. Я доручив йому це. Полковник трохи помовчав. Нарешті запитав про головне. Не пам'ятаєте? Омілян Іванович був на роботі 24 липня. Зранку. Між 10 і 12 годинами. Директор подивився на полковника осудливо. Він не міг бути в цей день на роботі бо перебував у відрядженні у Москві з 20 по 27 липня включно і повернувся, як і належало. Ці слова, як і належало, наче ставили крапку на запитаннях полковника. Козюренко зрозумів це, та він знав трохи більше, ніж директор музею. Отож, алібі Іваницького, хоч само собою означало справді багато, це ж не ставило остаточно крапки на його непричетності до вбивства професора. Чим була викликана потреба у відрядженні, запитав. Ми плануємо організувати виставку майстрів портрета. Мали домовитися з адміністрацією кількох московських музеїв.